Hej Louis Bell back hey hey hey we're back back baby <laughs> yes <äntligen>. and <laughs> <laughs> Först nu för vi har att vet att ha så jävla lång tid att spela ah, in det här två månader men, men typ ja ah. det är under all kritik på alla sätt och vis mm. men det är inte vårt fel det är massa Utomstående faktorer som har spelat roll Skulle jag vilja säga mm. Men nu är vi i alla fall tillbaka och vi vill tacka så jättemycket För all kärlek och all typ Spridning och delning och yes. Allt sånt för vår första podd och Loving kontor. the love, loving the love Verkligen, det är skitkul Det är roligt. Mm. Absolut, så, så ja. I alla fall, we're back now Och, och har du haft en bra dag förresten. Nej, jag har bajsdag. Är det sant? Uh -huh. Okej. Okay. Jag slår alla på mitt kontor. Okej, okay, du får berätta om det där uh -huh. sen. Men jag måste bara berätta en grej som hände idag. Mm. Så... Jag lade upp en länk på min Facebook. Mm -hmm. Okej? Okay? Mm. Och det, jag vet inte om du har kollat på... Eller hört någonting om hela den här Beyoncé-grejen när hon sjöng på Obamas... Inbyggningsgöjan. Ah, um. mm -hmm. Och så de säger ja ah, det var inte live och bla bla bla Det var pre-recorded track mm. och hit och dit okay? mm. Och det var skit mycket kritik Alltså överallt mm. Vilket är Alltså, ah, precis. alltså det, Jag älskar Björn sig, du älskar Björn sig Men all det är bara typ all... alltså, det det ah, Fortsätt ah, mm. Och så vad heter det Och så lägger jag upp en länk för att jag såg att hon hade varit på Pepsis presskonferens för Super Bowl grejen mm. Mm. Och så öppnade hon presskonferensen Med att sjunga nationalsången live mm. a cappella. Mm. Okay, framför hundratusen miljoner människor mm. och liksom, in your face. I can sing this. Jag har inga problem du vet Nej. sluta kritisera mig. Here I am typ. Mm. Och efter att hon hade sjungit klart så hade hon bara, ah, vet any questions. Mm. Jag tycker det var bara good mm. for you för att mm. du är själva den här grejen. Så jag la upp den länken och jag bara, this is, det, här, det borde bara vara enkelt liksom. I can do. it. sluta kritisera mm. och du vet bara chill. Mm. I alla fall det där idag slutade med typ 55 kommentarer Va? Varav två var från mig Ja, ah, tack Men allt jag ville ha var liksom bara Du vet, bara gilla någonting Alltså var bara positiv att, mm. Och det första jag får är typ av ah, King Bay, jag vet inte vad, kritik Du vet, who is she, the, ah, dumma grejer i alla fall mm. Och jag bara tänkte, alltså Jag skrev inte det här för att du ska komma med din dumma Fula åsikt, okej? Okay? <laughs> Om någonting som som, som jag bara, vet, jag kommer inte med en åsikt där, men jag tycker om någon. behöver behöver du komma och säga, ja men vet du vad? Men för, för, för det första, liksom, för för för Alltså, det är självklart så att de flesta artister Spelar ingen roll hur stor du är eller hur duktig du är Du kommer göra en, alltså, en förinspelning Om du ska sjunga nationalsången live I den situationen ja, det, är vind, men... det är gigantiskt är som ska täckas För att din röst ska nås ut Teck alltså, massa, massa, massa skäl Jag läste att Whitney också hade lips, äh, lips, äh, vet det, uh. Sån där playback mm. När hon körde sin nationalsång Den är jätte, mm. jättekända på Super Bowl. Och, Men det men ingen jävel som kommer ihåg det givetvis Men jag tror inte hon gjorde det Ja, fast det, var för, alltså det var ju liksom i så här mainstream media att hon Jag vet med hennes mamma allting sa att hon inte hade gjort det ja skit samma. jag fattar vad du menar alltså, Och hon förklarade ju själv i presskonferensen Beyoncé Varför hon hade valt att göra det ja. som hon hade gjort eh, Vilket är helt till och förståeligt Och framförallt de här människorna Och deras åsikter Och deras så jävla trötta oh, alltså, Jag fallar inte med såna här Jag är inte med Beyoncé, man måste inte älska Beyoncé, fine Nej men alltså inte bara det Utan mm. hon Drog in, den här kvinnan som började komma med massa kommentarer, Drog in era James och, och massa så här klassiska kända sångerskor. Och bara, ah, de är samma sak och de, det är bara marknadsföring och de blir en produkt och bla bla hit och dit. jag bara, men vet du vad, gå och skivbolag då och ha mm. käften typ. Mm, mm. Nej men alltså, lyssna, folk ska alltid ha fucking åsikter och det, var det jag skrev ju eh, som du såg. Att det är bara så här, men om du vill lägga upp någonting som gör dig glad. Vem är du, din trötta människa Som sitter någonstans bakom din skärm Och sitta och kritisera och, och säga Den här låter mig inte bra, den här låter mig inte bra Men vet du vad, tyck vad fan du vill Jag har 30 000 åsikt, jag är den sista människan som, som, som Håller tyst om saker, men om någon blir glad, om någonting, om någon lägger upp någonting som man, man blir lycklig över Vem är du att komma och basha den saken mm. bara för att basha det? Och som att man har frågat om din fucking åsikt jag från vet. början Jag vet, det var det jag bara kände Allt inte med Och så, ah, nej jag vet inte det var bara... Alltså överhuvudtaget, jag är svårt för människor som Som sagt, jag har tusen åsikter, du har tusen åsikter Vi mm. båda är sådana människor, vi är stark, starka liksom så här, Vi hörs och syns och säger vad vi tycker Men om det är någonting jag är allergisk mot så är det sådana jävla internetrevolutionärer som sitter på Facebook och på alla medier och, och, och bara liksom kastar ut åsikter och typ även liksom propaganda åt vilket håll man nu än vill, vill köra sin propaganda men för, för alltså jag vet inte, jag har haft en incident nyligen med en person som, som jag absolut inte delar några åsikter med um, som valde typ jag tror att ta bort mig från Facebook För, Och jag vet inte varför, det kanske är någon annan anledning Jag, inte, jag, sk jag skiter lite i Men jag tycker att det är så jävla löjligt att man inte kan få ha Helt olika åsikter som, som vänner Om jag skulle ha samma åsikter som alla mina vänner Monia, Jag skulle inte ha några vänner mm. Förstår jag menar, det, det är så här, det, man måste kunna agree to disagree och kunna respektera varandra. Ja, det finns folk omkring mig som tycker saker som jag tycker är helt störda i huvudet. Men jag kan fortfarande vara vän med dem. Mm. Och jag, jag fattar inte riktigt hur man inte kan vara. det För mig det är det bara beyond. Ja, men de är så trångsynta. Alltså de där, alltså, liksom de vill verkligen komma fram med deras åsikter. Det är tunnel vision, det är det här som gäller och om inte du inte tycker som mig. Ett, kan inte vi vara kompisar. Två, jag vill inte se din bubbla komma upp i min mm. Facebook-skärm mm. typ. Mm. Framförallt är det bara såhär Tyck vad du vill och ha vilka ås och åsikter du vill Men man skulle kunna argumentera på ett sakligt sätt Om sitter man pratar politik eller pratar om andra saker Det, det funkar liksom inte att att, att att typ gå på personangrepp för det Då är det bara ofostrad om man ska på, påstå att man är kompisar från början Eller vad man nu än är då, då tycker jag att man ska kunna argumentera precis vad som helst Men på en saklig nivå Har det hänt det? Ja, men det är väl inte alla eller? Mm, jag men jag försöker hålla det i alla fall på en nivå Där man, där man liksom håller sig till ämnet mm. Och inte pratar om Alltså personen i fråga som man, som man argumenterar med För att, jag vet inte, jag pallar inte med sådana saker. saker. Mm. Ja, jag vet inte Men, men ja. Alltså det är enkelt att ha en stark åsikt på internet Och när man väljer är där För att sen när man träffar dem på in person så är det oftast Mycket lugnare och liksom inte alls li Lika, mm. lika um, Edgy Nej, alltså, Men det är, ju men de är också Det säger jag stöntigt mm. Men mm. Men ja hur känns det att vara tillbaka på Iphone? Jag vill bara berätta för alla att... Nej, äh... kan jag få berätta? Okej, okay, sure. kör. Jag tappade. Eller jag tappade inte den. Den blev stulen. Vad hände alltså? Jag vet fortfarande inte om den är storyn. Alltså, det här, förra året var the phone of, the year of losing the phones för mig. <laughs> okay. För att jag väntade, jag gick till... Jag hade min kära Blackberry. Och alltså sen, och så jag hade av BlackBerry Okej, okay, jag älskade den. Den var helt underbar. I alla fall, och jag var i parken och sen så skulle jag åka därifrån. Plötsligt så var min BlackBerry borta. Ett. Mm -hmm. Jag hade inte backat upp den. Jag hade ingenting så jag tappade bort alla kort, alla, alla kontakter alltså allt jag hade. Alltså den som hittar den telefonen och låser upp den och ser ditt innehåll alltså så kommer jag ha <laughs> mycket att prata om. ja. <laughs> um, yeah. About that. Men, uh, <laughs> i alla fall och sen så lyckades Lena äntligen få in mig in the iPhone trap. Därför att Basically. det är livskvalitet Ja, uh, men jag vägrade jättelänge Och sen så, hit, så köpte jag den Och um, jag hade den kanske sex månader så blev den stulen precis nu innan jul Men vad hände? Alltså var du ute? Vad hände? Ja, jag var ute och som... Um jag var ute på en klubb och satt jag på en jävla soffa mm. Med jävla massa människor runt omkring mig Jag hatade alla som var där Och så <laughs> ja, i fall så kommer det några fylla människor Och de börjar typ kasta runt alla jackor mm. Alltså literally kastar runt allting Jag bara, hallå, ursäkta, jag har precis laddat ner en asgrim-app Som ger mig en ficklampa på min phone <laughs> Okej okay. Så jag tänkte, låt mig ta fram den här och hjälpa alla mm, Så snäll mm. som jag är, right uh -huh. ta, ja, ta fram den Lyser väl? och alla bara, oh my god, typ Jag kände mig asgrim Mm så hittar de deras grejer, right? jag sätter mig ner Och jag måste ha lagt telefonen på mitt knä Och mm. liksom det var en massa människor runt omkring mig och Som satt ner och dramlade, jag vet inte var. Mm. Och så... Så tänker jag, okej, okay, shit, låt mig lägga min telefon i väskan Ska mm. jag bara ta, ta... Den är borta! Jag ska ta den nu borta. Men, fan, alltså, när... Någon måste ha tagit den. Ja, alltså typ fem minuter. hur märkte du inte av att någon. Typ? Jag märkte inte, fan, det var så högt. Och det var typ, jag, inte ens, jag tror min kropp skakade av vibrationerna och mm. varje bit och som liksom, högtalarna var bredvid mm, och man, mm. man känner inte så mycket. I alla fall och så. Var det en kille som satt bredvid mig. Jag bara, he took my phone. Mm. Did you take my phone? <laughs> jag bara, stand up. Han bara, oh my god, what are I doing? I was stand up. Jag bara, give me everything in your pocket. Blev, uh. Jag blev uh. LAPD. Uh. Men uh, så, ja, um, så alltså, jag, literally, jag search, jag, jag, vad heter det? Letade. Ah, ja, men alltså igenom hans fickor. Och han ställde sig på allting. Han var svinfull. <laughs> Nej, han var svinfull. Han bara, here, take my keys. Take everybody. Jag just want my phone. Jag bara, just want my phone. I alla fall, så blev jag hulken och drog sönder isär sofforna under och mm. över allting, bakterna kom jag var my phone mm. mm. och så, så plötsligt, och vet ni vad jag hatar med min skäls liv <laughs> när man har tappat något, okej okay? mm. Jag bryr mig inte om materialistiska saker, okej? Okay? Men säg till mig i mitt ansikte precis när jag tappat min telefon. Mm. It's only a phone. Mm, alltså, alltså, lyssna. lyssna. Lyssna. Uh. Din, din, din uh. mammas phone, okej? Okay? <laughs> <ain't laughs> mig only a phone, för helvete. Och speciellt inte om en, om en iPhone, för alla vet att det där är. Inte bara en... Ja, speciellt okay. inte om man i Monja heller som absolut inte har backat upp någonting. Eller drop de... my, find my iPhone. Eller Lisa, drop... Det första jag gjorde när hon ska få sin iPhone var att säga till henne Ladda ner Find my iPhone Tror gjorde det? du Nej men i alla fall jag vill, En annan sak också, jag älskar det här Och jag älskar det, jag älskar det För att när jag fick min iPhone, jag gick runt och frågade Jag bara, jag har iPhone, bla bla, ashype vad, vad kan man ladda ner för apps? Och jag vill ladda ner den här och det här oh, Men man fick aldrig något namn okay? mm. De, Det enda jag fick höra var Ja oh, men det finns as många apps okay? mm. I alla fall, jag gick runt, jag kanske hade tre apps mm. En av dem var en ficklampa <laughs> Och okay. well, ja, let's be och... honest, andra var Instagram och Whatsapp <laughs> Ja Twitter Men jag hade precis laddat ner Åh um, oh jag hade laddat ner mitt första album på iTunes också If you heard the first episode uh -huh. Så vet inte jag inte är sådär på iTunes Men i alla fall Och så när jag tappar bort det Ja oh, men ni ner det här? du ner det här Och det här, och det här, och det här Precis när man tappat bort det i sig, de livets apps Som skulle rädda hela situationen Allt, räddat Allt, allt. du vet inte vad Du blivit av med telefonen om uh, Så, så när jag gick in till o affären så gick jag bara inte här Alltså i rage Som att jag, en marching uh. towards the light Jag bara jag bara, jag har inget, jag har inget, jag vet inget, jag vet inget, mig en telefon. bara, jag bara, ja, jag vet do anything. vet inget, jag vet inget, gav mig en telefon. Och det här var alltså intro introduktion av Hackerboy. Ja ah, just det, Hackerboy. <laughs> Hackerboy är ä, Monias egen supplier av ä, allting telefonaktigt. Ja ah, men det låter fel supplier, alltså, han är legit, han jobbar Ja mm, men han jobbat. hjälper dig, han är en ja. telefonkille. Ja absolut. Och... Eh, vad som hände var då att Telefonkillen eh, Huckade dig med en ny telefon Absolutely. Igår, förrgår Och det här skedde alltså Den här transaktionen <laughs> skedde på en Spansk restaurang i Camden Och det var en live flamenco dansare som hållit på Och ger mig huvudverk med hennes <laughs> klackar Samtidigt som att Hackerboy Där fram sin lilla dator bara, Och håller på och sätter upp hennes telefon Och hon är helt överlycklig för att nu är hon tillbaka i livet Det vill säga Instagram Yes, alltså jag har sagnat Instagram Känner du när du gick tillbaka till Blackberry under den här perioden och inte hade en iPhone att du insåg hur katastrofalt alltså, det, det var verkligen, jag måste säga jag var super pro Blackberry när jag hade den och jag vägrade jag bara, alltså, men det enda jag kunde säga emot iPhone var jag parlade inte med touchscreen, mm. det var det enda jag kunde säga mm. men, men nu när jag är tillbaka till Instagram, bla, det var många det var många, många ögon liksom jag bara kände jag behöver Instagram, i mitt mm. så jag, jag bara kollar på NBA, min mm. första live NBA match ever. Mm. Detroit Pistons vs. The New York Knicks, baby. Men uh, vilken vann? Uh, the next, Carmelo Anthony, hello mm -hmm. Så det där var nice Faktiskt, men såklart Hade de med sig cheerleaders? Ja, allt, alltså uh. allt Visst sa jag att det kommer en värsta show Nej men alltså det var en show, de Visst hade värsta, alltså jag ville typ dansa mm, Jag nej, dansade jag i och för Skitkul, jag var, jag var, Nej men alltså jag riktigt, alltså publiken Atlanta. stod upp och dansade mm. ah, jag vill mm. höra om Atlanta-grejen, mm. men det var skitkul bara mm. hype. Det var bara hype, mm. hype, hype Och New York Knicks, alltså you know mm. Om man ska kolla på något, I suppose Ja men de är väl Alltså, nu ska inte jag låtsas som att jag kan någonting om det här jag tror Men de är, de, är på... väl, de är väl bra ja. för att vara basket They're då? up there ah. Alltså jag kan min basket alltså, mm -hmm. Layups, three pointers <laughs> Four quarters? <laughs> Vad? Vad kan jag inte <laughs> Okej okay. okay, basketpropp Hur många spelar? <laughs> Hur många är på planen? Men jag vet inte, jag bryr mig inte känner jag heller Alltså <laughs> Aldrig påstå att det ska vara någon praktisk proffs Jag skulle lära dig allt om basket mm, okay. mm. Men var, det var kul alltså att gå på den här grejen Alltså ja det var skitkul, jag vill, jag vill gå på en riktig typ i, Kolla på Lakers Den i... mm. jag såg var Atlanta Hawks mot Lakers I Atlanta mm. Skitkul, ba, alltså jag tycker det är kul att gå på sådana saker Bara för upplevelsen, inte för att jag är superinsatt I det men when in Rome liksom Ja absolut, alltså men jag uh, var så lycklig för att vi var med några De bara, oh, you don't you don't know anything about basketball Jag bara, yeah du. de bara, oh, what's Carmelo's surname Jag bara, Anthony en <laughs> <So> <laughs> <"In> your <face." laughs> Men det var skitkul faktiskt för att vi var på väg upp mot O2-arenan mm. Och, de, och vid varje liten pelare så hade de lagt upp spelarnamnen mm. Och de bara, oh, you don't know any players. Och liksom de här pelarna var rätt långt ifrån. Mm. Men jag, I got hawk eyes. Mm. Så jag liksom läste namnen. och Jag bara, what you talking about? Så, så sa jag namn. Jag bara, yeah, what about bla bla Han hade en bra säsong. De var really? How you know? Jag ba, well. alltså, det det men, den uh, men i alla fall, jag var lite arg över att jag inte kunde Instagrama det. Jag förstår. Jag tänkte på Instagram, Micke. Dun, dun, dun, dun. Det känns lite Men nu är du tillbaka så alltså nu är du lycklig, eller hur? Yes, I feel complete Är det att du, du har livskvalitet igen? Ja, det känns... Uh, jag gillar det, iPhone är synonym med livskvalitet för dig Men du har rätt Alltså, därför är det är sant Det är inte så mycket mer att säga om saken Ja, men det, men det är, är många som gillar Android, Galaxy Och ja, alla de här ja, ja, ja, andra ja, ja, ja. supertechiga alltså, telefonerna Jo, men det är fortfarande samma mode alltså, Men i och för sig, nu är Blackberry bara um, Touchscreen Den, well, den nya mm. Alltså Lyssna, det är en fucking 80-tals telefon från teknologin i 1998 det är, Här i England är det bara ser jävla snorunga såhär hudlums Som glider runt med Blackberries Alternativt så riktiga businessmän som typ bara Skickar mejl Men alltså snälla mm. Om vi ska vara helt ärliga, folk har bara Blackberry här för BBM Vilket är ett chattprogram och det var så här Get over it För att jag pratar inte med att alla BBM-människor ändå har så här, 13 000 symboler och flaggor i sitt namn Det är, det är aldrig enkelt Det är alltid så här fult att uppdatera om sin bild, var tredje kund Och mm. så skriver en massa meningslösa status och så, här, grejer, så är de här djupa grejer som inte alls är djupa mm. Det är många killar som klagar på mm. Att, mm. uh, vad heter det? Jag har glömt ordet. Vilka är det? De här olika... telefoner? Nej, på Instagram. Man kan lägga olika. What the hell? Oh Filters? Tack, mamma. Oh my god. <laughs> ja, jag tänkte precis Shades, va? De klagar på att det är falsk advertisement. Men min grej är... Really? Alltså, det är bara lite annorlunda ljussättning. Alltså, Vadå som de själva inte använder? Jag förstår inte. Mycket. Ja, jag vet. Men de säger att ah, ah, tjejer, tjejerna ser inte alls lika röriga. Är... De använder bara olika filter. Men really? Det är bara... Alltså, vi... Snart, vi alla behöver lite valens i våra liv Vi vet att vi behöver lite valensia Eller jag... min favorit Nashville nej, jag... alltså, Nashville och tar fram i ögonfärg Till max Nashville <laughs> Jag skulle önska att hela min värld skulle behöva vara Nashville nej, men, alltså, I'm all bara hefe ja, Hefe, okay. där har vi den Och den är X-Pro 2 Ja, X-Pro 2, alltså vad här? här Här gnistan i ditt du, liv vet, Du vet som om jag åker på morgonen och bara Jag önskar att jag hade lite X, X-2 Pro i, uh, i livet Nej, nej, men ibland är jag så här, Jag bara, Åh. I need some hefe in my life. <laughs> Nej men är is my friend alltså. Det där, är, det där är kärlek. Jag känner kärlek när jag lägger upp det där. Ja men det är klart. Men det, det såg jag ser ut inuti. <laughs> Så du önskade att det såg ut? Nej men alltså. Typ, när man alltid är den här. On top. Ja uh, den här uh. härliga. Det är hefe. Alltså det är bara den här lilla ding. Mm. Det lilla extra mm. Men som sagt, så länge, så länge dudesen också använder sig av samma filter Så förstår jag inte varför de säger någonting överhuvudtaget För mm. snälla, om du kollar på typ såhär, Om du går in på typ Rick Ross eller någon fick vilket vidrigt exempel med ja, alla. Tack, alla. Jag, vet, jag vet jag vet inte varför jag kom fram. Men Jag tänkte så här, såna där människor så och notera en sak. Notera att de har gjort de jättekoniga alla bilder alltid och så, så, här, så ska vara lite så här rough bilderna. Mm, yeah. De är all, de använder ingen jävla Valencia någonstans. Nej. Nej, det är ju det är bara så här den mest grovkoniga och så gör de så här när det blir dubbelljus på den oh, så att oh, all konighet vet. kommer fram för att de ska vara så här, uh, tuffa. Alltså ja uh. Mm. Ja, jag vet inte, mm. men jag gillar det Jag tycker om vad det Lyssna, jag måste pr pr prata om en helt annan grej För det här har stört mig kanske, jag i tio år mm. Du vet såna trötta, trötta låtar Som du har hört sedan du var 17 år gammal De var trötta redan då Och jag förstår inte varför folk fortfarande spelar dem Jag sitter utanför en klubb i Dominikanska republiken i december Med en tjej, Agnes för att vi var uttråkade av att vara inne i klubben Det var inget kul mm. Så sitter vi utanför och typ kollar på människor Och bara babblar typ Och då hör man att det är För mig är Sinnesbilden av en trött låt Och en trött artist Det är när är featuring Fatman's group han. Nej, det där är ju den andra. Fatman Scoop är han. Ah Brooklyn, man. Brooklyn. Mm. Han som alltid ska härja Aha. och skrika Brooklyn och hålla på. Vem är han där? Men det var ju Skapman ah den där. Skapman Joe och Fatman Scoop. Okej, okay, det. Ah, ah, ah. okay, okay. det är alltid Fatman Scoop eller Eve eller DMX mm. De här jävla låtarna, Champals liv ah, Jag vet, jag vet Så tur är han, jag tycker inte jag att man märker av honom så mycket Men om vi ska prata om artister Jag vet inte varför Eikon ens Tror att det är okej okay att sätta på rekord När han går till studion Jag vet inte ens varför han har fått för sig Att vi bryr oss om hans Nasala jävla röst Och hans fianti, Alltså när han sjunger, när han kör några Smack låter, jag vill typ smack Hans jag vet. ansikte Men alltså det finns faktiskt en låt som jag gillar och det som är... han är med på Och det är... Den här, uh, omaga oh my god snälla Kan jag bara aldrig glömma den just nu uh, Men vilka medier är det som är med det på? Det är en afrikansk ja, ja, ja, den... ah, ja, ja, alltså, Han har kanske typ tre låtar Som jag kan godkänna mm. Det där är en av dem Men det är för att han inte är med hela låten heller Om vi ska vara ärliga så är originalet bättre än ja. den som äh, Än den som versionen han är med på mm. Men, men alltså, jag, jag, jag vet inte Jag kan inte motivera Han Hitbull. Mm, jag vet. Daddy Yankee Daddy Yankee, men han är lite bra reggaeton eh, Nej, nej Jo Okej, nej. Okay. säg en bra Daddy Yankee låt Okej, okay, men jag kan inte komma på det just nu Exakt, för det finns inget Okej, okay, men oh my god, det här, vet du vad jag hatar? Jag hatar när folk gör det här uh, och, så och bara för att, du... att jag inte kan komma på det just nu mm. Betyder inte att jag inte har rätt Du har så jävla fel Nej trötta... Nej, men säg, alltså Daddy Yankee har i alla fall en eller två bra Får du inte akut migrän när du hör hans röst? Dead Yankee Ja. alla de jag nämnt i och för sig Var det han som sjunger här Bobret Jävla Det är låter fantastiskt, det kan inte vara han Kanske inte är han Ja det där är en bra låt Nej, alltså lyssna Acon, Dead Yankee, Fatman Scoop Eve Och jag jag ska sluta svara så mycket, men Pissbull <laughs> Alltså, kan de bara Hålla käften Alltså, ärligt talat, <laughs> gå aldrig in i studio Igen, någonsin ja. Och om du får göra det, spela in till din Till din mamma som Morsdagpresent, låt mm. aldrig oss Lyssna på skiten <laughs> Oh well, men ja, det finns Det finns för många sådana um. Men det jag skulle komma fram till, för jag såg Den här Real Housewives house lalala <gasps> Har du sett den? Med det. Boris? Mm alla fick tinnitus, akut tinnitus Aj, förlåt, sådär, förlåt, förlåt, men alltså hallå, Boris, Kujo om... att, att det mm. det Dimonia's all time crush alltså jag vet inte om det är crush eller inte jag, när jag fyllde typ 20 eller 21 eller någonting så joinade jag hans fanclub typ för två dagar <laughs> alltså. precis innan och jag bara hi I would be really happy if you could send me a happy birthday <laughs> så alltså, wow mm. okej okay, jag tror jag var 20 mm. men hallå Nej, men i alla fall, och då är Nick Cannon med i, i den där grejen, och då slog det mig att han har sett exakt likadan ut i tio år. Alltså han är jätte, jätte, jätte ung ut fortfarande. Ja, men alltså, Fräsch, liksom. Mm. Killar har ju det där, den där fördelen ibland. Jo men alltså hon ser ju... hon Ja, jag vet inte. Men Hon är vacker faktiskt, kolla på henne, jag tycker hon ser bra ut. Men uh, back to my wife, Beyonce. Uh, uh, uh. Hallå, Superbowl är på söndag. Mm. Hello! Alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag ser fram emot faktiskt att se vad hon ska göra. Jag tror att hon kommer återfriva dessutom i kärn. I don't know, men uh, jag tyckte om deras låt för det första. Jag, jag tyckte att den var så där. Den var okej. Okay. Alltså, min första känsla, jag kanske fall in love with it, men vi ska se. I alla fall så um, kommer hon att uppträda, men uh, 49ers är jag excited för att se. Jag såg dem faktiskt när de var här och spelade i Wembley mm -hmm. two years ago. Det var min första match och... Um, Ja, vi träffade faktiskt spelarna eftersom det inte De spelar mot, de spelar mot uh, ett annat lag Som du inte har någon aning om vilka jo. det är Jo Jag tror att det är Broncos men Nej Jag kan ha helt fel Jag kan ha jo. Ravens heter ja. de Vilken stad de kommer ifrån? Inte. Du har ingen aning om vilken stad de kommer ifrån Men hallå, vet du eller? Nej, det är jag, och jag erkänner det inte Okej, okay, men jag säger att de spelar 49ers kommer spela Okej okay. Det är de enda jag kan relatera till just nu Det är de jag hejar på <här> ja, ja. i alla fall Men, men vilka är det mer förutom Beyoncé som uppträder? Det är bara Beyoncé, halftime. time Är det bara hon som kör? Så kommer uh. man mörda allt Hon mördar allt och alla för att hon är bäst, hon är fucking queen Och hon gör ingenting fel Och, och, och tycker med tyckte något uh, Alltså va? Alltså på riktigt kom, kom till min Facebook wall och säg till mig <laughs> Att det är någonting fel med henne Allt jag vill säga Alltså nej, jag vill kalla diktator idag på min Facebook -wall, utan skam Asså, alltså, vad, vad, det, det är din kompis, jag förstår inte vad, vem alltså, du är kompis du vad, jag med Alltså du jag blev arg på dig du sa bara, Hallå, det här är din kompis, vadå vad, vad det är min kompis Men jag vet inte varför du umgås med folk som, som jag är brända inte. nog Det är att, någon jag umgås okay, med Du har någon på din Facebook som är bränd nog att Ja men alltså, alla, det här är en kvinna, ah, skitsamma, lyssna ja, ja. Hallå. ja, jag lyssnar Säg inte din kompis igen bara <laughs> I alla fall, ja. i alla fall, så um, ja, jag vet inte, jag hade verkligen velat uh, gå på en Super Bowl en gång. Det hade varit kul Eller hur? Super Bowl så, hallå, alla, säg inte till mig att det kommer finnas någon kvar i Europa eller de alla andra världsdelar förutom den världsdelen Brasilien är på. Da? Vad pratar du om nu? Var det där aslångsökt? <laughs> basically Alla kommer åka till Brasilien 2014 World Cup. Jag älskar när du gör så här. du ser alltid såhär Alla kommer åka någonstans, man bara, vilka är de här Alla? Känner du en person Som har bokat in en resa till allt? nej, jag känner flera okay. alltså... Jag känner inte en enda människa Inte en karaktär som har bokat in eh, Fotbolls-VM i Brasilien Va? Som ska alla kommer vara där Okej okay. Jag vill åka dit bara för att det verkar askul Både till Brasilien eller World Cup? Båda och Jag vet, alltså jag vill åka till Brasilien, of course Men jag tänker, jag vet inte om det här Det, känns, det kommer kännas så Leicester Square att nej, åka nej, nej. dit Alltså det kommer vara så mycket bara Av icke, ja, ah. av icke-brasilianare icke, Alltså man kommer att känna den riktiga kulturen Den här nej, det brasilianska viben du vet, På nej. riktigt den här man vill känna typ. Um... Nej men det, alltså jag tror att om du vill upptäcka Brasilien Så tror jag det är inte rätt till för att åka dit Eller i alla fall inte till det ska vara det, jo, Jag vet det Ja. Ah. Men, men jag vill bara säga att alla kommer att vara där Okej okay. Jag tror det kommer att vara skitkul Överhuvudtaget Bara hela fotbollsverben Vet varför jag kommer tror, tror att det kommer bli skitkul För att det är sånt fotbollsland Jo, okej, okay, jag vet Men alltså Honestly Min grej är att Nästa år mm. Så fyller jag år mm. Igen mm. <laughs> men det är en väldigt, väldigt viktig för oss idag. Oh. Jag vi försöker ska inte planera, vi nämna, nej, nämna nej. jag försöker planera den till Max mm. och mina alternativ är att liksom åka till Brasil Brasil ja. Brasil. Um, och göra det till alltså, en så här. Lätt. Lätt ah, ja men nej, men nej, men alltså, det kommer känna så här åh oh, det kommer vara svin dyrt med allting för att det kommer vara super world cup Och du, nej, vänta, när, när när när när är VM. Det, Um, jag tänker februari av någon anledning Men jag vet inte Men är inte det alltid på typ sommar och sånt Jo ja, men vad spelar det för roll just nu? För att du fyller inte år på sommaren så då Ja men det spelar ingen roll, hela mitt år i mitt år hela det, det, hela det där året Jo men vad menar du, på din födelsedag om man skulle åka dit över din födelsedag? Ja men alltså jag behöver inte vara där precis på min födelsedag men, Nej men vad jag menar är att det kommer inte vara svindyrt om du fyller år i mars Och VM är på sommaren Ja men om jag åker dit det, nästa, det året så vill jag ju vara där under VM Fast vill du inte vara över din födelsedag? Nej men jag är. det måste ju inte vara Okej, okay, jag tycker vi ska dra dit över din födelsedag Men hallå, karnevalen är två månader innan Men i alla fall ja. um, Kannavalen i februari, du kan visa innan mer än på din födelsedag Nej men alltså vi behöver inte åka dit just då För att jag kan åka till andra ställen, oh my god Okej okay. Vart vill du åka då, om du får välja? men um, Jag vill åka till karnevalen Trinidad Okej, okay. lätt um, jag, jag är annars, Jag är redan hade, där nu Annars hade jag kunnat göra såna här uh, LA, Vegas, New York Eller en New York, Miami grej Fast New York i mars alltså, är Ja men det kommer här. inte vara i mars kan Men den driver den du med mig så att du inte firar din födelsedag på din födelsedag Ja men jag ska, jag ska fira på min födelsedag Men resandet behöver inte vara exakt Fast då Fast det är det man, då man vill göra det men Jag vet mat vi vill matcha in värder också Men då kan någonstans där det är varmt i mars När du fyller år Oh my god, jag har år i mars för det första Tack, tack, jag pratar aldrig mer <laughs> Det är ju ett där jobbiga ögonblicket När man bara, fuck när är det de förlorar egentligen Och man tänker så här Om jag bara kunde kolla Facebook lite snabbt här nu jag hade jag kunnat reda mitt ansikte Men vet du vad, jag erkänner att jag Förlorar jävla mitt ansikte just nu Men i alla fall I will let you know on mm. that um, Men how about you Om vi säger Vad händer birthday Alltså lyssna Hörde ni utandningen där hon var lite så. det är liksom så mycket inom nej, nej, mig. det var så här. <laughs> alltså, det var inte så anyway det är så mycket vet du, jag ska inte jag ska inte, jag ska inte uh, vad heter det, det, här på det. Ja, precis det jag kan bara säga så här, det kommer bli helt fucking amazing och det kommer vara så jävla kul och jag ska se till att, att jag vet varför? Ska jag förklara kolla varför? Det här är en jättestor födelsedag för mig. Jag tänker inte nämna siffran. Ni vet fatta alla vilken siffra det är. Det är typ den största födelsedagen i mitt liv. Och jag, de som känner mig vet att det är redan är Hitler. Alltså, min födelsedag är typ årets viktigaste dag för mig. Och om ingen annan fattar det så har vi ett problem. Ni behöver inte vara lika hypade som jag är. Men ni ska i alla fall vara hypade. Speciellt om din, mina nära vänner. Och jag brukar alltid typ ställa till med någonting. Fest eller någon liknande stor grej. Och eftersom det här är the big 3 O eller som jag kallar det 2010, så eh, är det ju gigantiskt och asviktigt. Och därför, av, av den anledningen så, så, så vill jag se till att göra ordentligt, för att jag får ångest av att inte fira ordentligt. Mm. Och det är därför jag ska göra livets helg Men framförallt ska jag ha en på, på lördagen, den helgen. Som kommer vara... Mm -hmm. Jag tror inte ni fattar, alltså, jag tror inte ni fattar. You'll hear about it people så här, jag gör en allmän eh, eh, efterlysning Om det är någon som känner strippor, dvärgar eller dvärgar som strippar Let me know Hit us up För det är precis det jag behöver till min fest så alltså, Har du hört mina adlips. libs Ja du är fantastisk eh, Du är eh, värsta såna Du är som, du är, vad heter han? handbuster Rhymes snubben Men vad? Hype-snubben, du var ju en. hype Jag är heter alltså, Buster ja, ja, ja, ja. Rhymes Hype-Up? Det är din ja hype ja. snubben Jag är. Buster Rhymes. Vad vill du säga, bara en sak snabbt? Uh -huh. Grejen som jag är lite tveksam inför att planera så här stora saker är att. Mm -hmm. Shit always goes down. Mm -hmm. Alltså jag menar. Det blir fel, fel. Ja, precis. I alla fall i morgons värld. Vad har du gjort nu? Vad sitter alltså, du på? Nej, men det är bara så här födelsedagar och blir nyårsbajsfester och... Vad hänt dig? Det här känns som en relevant historia som jag ska Okej okay, okej, okay, jag ska berätta en historia. Jag kan bara få berätta en sak nu pratar om nyår. Jag måste bara flika in på det här. Okej. Okay. inte nu på nyår. Förra nyåret var jag i Vegas med med tre tjejkompisar. Får jag fråga hur det här flika in Du ska alltså, Där, att jag du ska hade alltså berätta min... en hel historia wow. Som en flik in i min historia Vad det hade med nyår? Okej, okay, min flika Vet du vad som hände med förra nyår? Berätta Chris Browns Mamma Mammas armbåge <skratt> Min sida är vad som hände <skratt> Va? Jag är på klubb Vad det nu heter Pure, tror jag Slickade du det här sen, eller? Vad? Nu kör slicka sidan Jo, oh, nej ja, du alltså, du jag, Nej Jag har inte honom Men snubben anbågade mig Vad är det jag ska gilla, ärligt mm. talat Jag är upprörd över det här alltså, Jag är på, på en klubb som heter Pure eh, Och han skulle göra här: eh, Appearance där, det är ju alltid sådär Klubbarna i Vegas Att de eh, hyr in kändisar som firar nyår med dem Och vi står, det är typ som en, en gång liksom där, där man kommer in och ut Och just när han ska komma in så med hela sitt entourage och, och livvakter och skit så, så råkar vi stå där För vi är på väg från ett rum till ett annat Jag skiter fullständigt att han ska göra så entr entré. Och då armbågar Chris Brown mig i sidan Wow Och jag blir arg Och hans livvakt typ kollar på mig som att det är jag som är problemet Jag vill bara säga att jag är en och, och 58,5 cm lång över havet Vad i helvete ska jag göra åt Chris Brown Han armbågade mig Han kan dra åt helvete Nu kan du fortsätta om med Ninnisorna Du kan bita honom Bita? Mm hade god lust att göra det. Mm. Mm. Okej, okay, men i alla fall födelsedagar, okej okay, det var var din historien. Mm. Let me tell you a story, mm -hmm. sure. ladies and gentlemen. Um, I alla fall, jag hade precis flyttat till London. Mm. <laughs> Året var 2007. <laughs> Månaden var april. Okay. Så mamma. Mm. Min födelsedag, i alla fall två månader innan hade jag flyttat hit och jag var så här bla bla hype um, mm. över att Liksom, i ja det var spännande men det var, liksom, det var mycket svårare än vad jag trodde och liksom man kände inte så många människor Och allt var så nytt och bla bla bla. men, men det gick ändå bra mm. um, så typ två veckor innan min födelsedag en, en och en halv vecka innan så blev jag. vet du din födelsedag är alltså i april <laughs> den ja igen hon gav nu den är ja. helt fantastisk ja. ok fortsätter. i alla fall um, så Jo, så vi var liksom, jag var här och det bla. bla. Men i alla fall en halv vecka innan så hade jag blivit sjuk mm. Och jag var shit, alltså jag blev jättesjuk och jag kunde inte jobba bla bla. Men det Var du typ förkyl? Nej, alltså jag hade fått någon allergisk reaktion okay. Av någonting och du visste inte vad det var uh. Men jag bara shit, så alltså, vad fan är det här? Mm. Um, men min kompis skulle komma från Göteborg mm. och, och spendera min helg med mig för att hon förlorade nionde Mm och så jag tänkte okej okay, man bla, bla Det är långt vi kan festa den helgen ändå mm. Och um, Jag bodde med en tjej då En tjej och hennes pojkvän Och mm. den här pojkvännen hade en killkompis mm. Som jag också lärde känna Och, um, och när uh, Min kompis skulle komma över Han bara vet du vad jag köpte en present till dig mm. Så du liksom kan vara på hotell När din kompis här slipper ni åka så långt in Fram och tillbaka Jag bara really? jag bara Inte köpt okay. jag köpte hotell så har jag köpt hotell han, alltså han betalar för fotöl. Ah, ja, han betalar för fotöl. För det och din din. Ja, ah, precis. Ah, okay. Och jag var um, this is quite a big gift. Så jag pratade med min kompis Spike, jag bara höll i det säkert. Jag kan ta emot det här mm. och så jag vet inte, det känns lite så här dyrt och bla, bla. Han var det löjnt att så han är cool hit och dit. He's my boy. Jag var okej, okay, fine. Ja, but Ah, jättegenerös. Jag var ändå sjuk och jag bara tänkte fine. You know, I need a break anyway. Mm. Och så mm. Sorry, cheers everyone. Och ta en paus och paus. lite. Important to keep hydrated. Men i alla fall. Och så. Jo. Jag tog i alla fall emot den här presenten, Jättesnällt av honom. Thank you, thank you. Så åkte vi till hotellet. Jag hämtade upp min kompis. och vi var där på hotellrummet. Blabl. Det var min födelsedag sedan. Jag varte vad this feels good. Jag blev bli så lite hype. Min förstara var där, min första. Elv ja precis. Så vi är där i hotellrummet hade precis kommit ut från duschen och han här killen hade liksom köpt champagneflaskor och lagt dem i rummet och allting och det var värsta, nice mm. alltså, jag bara okej okay. mm. bra setup, ja ah, men du vet när något känns oh, this is really too good to be true kind of thing mm -hmm. och sen så, så var vi där du får mig gissa att det var för bra för att vara sådant nej, okay. jo men i alla fall mm. så satte vi på musik och det var lite hög musik alltså jag stod där, vi skålade, vi bara happy birthday vi och alltså, plötsligt knackade det på dörren mm -hmm. och jag bara shit, jag bara hallå musiken det kanske är svinhögt, vi, vi får ta det så högt mm. Och så öppnar jag dörren i min eh, morgonrock mm. Och så är jag, pff, jag är där, Fyra polismän står där med, hotell, ja, med hotelldirektören Och hon bara En hotelldirektör som pratade på italienska Go därför nu när man är då, jag vet inte om det var, whatever. Uh. Han bara, can you please enter the room? Bara, uh, okay. Så var det bara du in. och din tjej, kompis i rummet? Ja, uh, precis. Uh. Jag hade precis kommit ut från duschen. Hon hade börjat sminkat sig på sig kläder redan, mm, men mm. of course mm. i alla fall. Jag klart att du inte. Var tack. Redo. Tack. Mm. Och om du känner mig så vet de att mitt hår needs needs <laughs> alltså allt. Du menar lejonhåret? Uh, uh. Tack. Och det är bara om det, om det är inte där om uh, uh. uh, ja. Så jag satte mig ner i alla fall och så de, så kom de här polis men den in bara mm, vet, can you leave all your belongings? You are now being arrested on the count of fraud Va? Ja Alltså det hände bara det Det är Fantastiskt. fantastisk Jag bara, det här Men jag bara ba, Excuse me, jag ba, is this a joke? Ba, this is, it's my birthday uh. Så so de bara um, yeah, Ja, du vet bara We have to leave everything det Kortet ni har betalat so. rummet med är Basically bedrägeriförsök Och jag bara I don't know anything about this Och de uh. bara You're being arrested on joint enterprise Alltså att vi visste Att kortet var vad det, Förfalskning Och att vi ändå gick med på det Och han bara, jag vet ingenting Han du måste ta på det. ni är ju bra Det literally tog på mig och så tog de ner oss till de bara, ah oh, we gotta to you." Jag bara, ba, polis. Min kompis började gråta. Så jag bara, alltså, jag grät också tror jag, Men mm. jag satt ihåg. Men satt de på er handbojor. Ja, men vi bara, vi behöver inte det." Ni är typ fyra polismän och vi två tjejer. De tog mm. oss ner i separata bilar. fick inte prata svenska eller någonting. Tog oss till stationen. Och Jag bara, "Hello, det här är min födelsedag." Du spenderar, vänta, vänta, vänta. Okay. Vänta, vänta. Så vi, mm. vi kommer till stationen och bla bla. De tar våra fingeravtryck, de tar våra kort. Och allting Så det finns alltså mer registret Ja men jag hoppas att jag finns med nu du borde ha varit borta nu. Uh -huh. Och så, så fick, <laughs> jag, du? fick jag ringa några samtal Eftersom uh -huh. ja, det här lilla The crew jag hade samlat då de här två månaderna i London skulle mm. Väntade på mig för att vi skulle mm. gå till en klubb mm. Jag var tvungen att ringa dem och säga att jag blev arresterad Men <laughs> jag, det här. I att jag, jag fick inte säga för vad Mm så, um, Fan var nice det måste ha känts. Hej, tyvärr jag kan inte komma till min fall så blir arresterad. Nej men alltså jag fick inte ringa själv utan den här poliskvinnan ringde och hon bara Is this blah blah? Hon bara yes, here. Mm. Jag bara I can't come, I'm arrested, whatever. Um, <laughs> I alla fall spenderade mm. jag inte 20 timmar i en cell. De men det roligaste är, är att en av de här samtalen som mm. jag ringde var till en killekompis. Mm. Um, och han bara, alltså, du skojar, du vet bara, bla, bla, vilken mm. station är du på? Så sa jag till honom, så det var jag tvungen att lägga på. Mm. Och sen när jag satt in i den här cellen så fick jag jättedåligt samvete för att min jättegulliga, supersöta kompis Amanda mm. var också i en cell på grund mm. av mig kändes det som, och uh. det var så här jobbigt och bla bla. Ni inte Nej vi fick inte samman så liksom uh. först så kom de förbi mig och de bara do you want any tea you blanker jag bara leave me alone it's my birthday. Jag bara, I don't wanna be in here blah blah. Så typ 20 minuter senare knackar jag på där och jag bara can I get some tea please? <laughs> <laughs> and en an extra It's blanket and I inte. Uh, nej men det var svinjobbigt jobbigt och sen det så, så jag, Amanda Helt vet. Jag vet att alltså, hon ringde ju hem och snackade med sina föräldrar och sen desto måste baden där ja la monia. monia jag vet men sen dagen efter eller vad fan några veckor efter hon bara, monia, hon bara vi trodde ni var höga eller att ni hade nej. knarkat eller någonting för ni pratade bara engelska och wow. Men i alla fall mm. it gets worse. Okej. Okay. Um, så den här killkompisen som jag hade ringt mm. Han hade tydligen åkt till hotellet För att, för att mitt i natten så vaknade jag Av att det var jättemycket ljud i stationen Liksom mm. där polis mm. utanför ställen mm. och jag hörde två killar läsa som att de bråkade Och jag vet inte vad Men när jag kom ut från på morgonen då Så pratade jag med advokaten mm och så har de bara, they found the guys du vet who mm -hmm. did this, så jag bara, really? Jag bara, gjorde. Mm. och så sa de deras namn och mitt hjärta stannade, det var min killkompis och hans kompis de hade arresterat mm. de hade alltså åkt till hotellet frågat efter mig passat signalementet över de här uh, gillarna, okay. cause they were black uh. whatever, tack, so <laughs> rude och så hade de tagit inom cellen de hade suttit där 18 timmar på grund av, who, yours truly så du, omedvetet eller o, utan att du visste om det här så du hjälpt till att catcha dem, ja Fast, nej men det var inte dem Jaha, din kompis som inte hade någonting typ med saken att göra. Ja. Åh nej, snack om att du drog in alla I skiten och du hade inte ens någonting med saker från Tack. första början. jag grät i Men jag bara, I didn't mean to get you arrested Men, men, men vänta, vänta, vänta Och vad hände med, med duden som faktiskt hade gjort det Från början um, De fick ett fax från Geneva Och sa att Moni inte visste någonting om det här <laughs> fax. Så han, var bara... han, han, han taggade dit och faxade från Ja, faxade polistationen Ja Alltså <laughs> det By the way, på fax. Vi tog om att jag, jag bor med, med min kusin och hennes kompis. De är födda 1992. Vi du de för mig om de med om den? -mm. Att man har varit på jobbet. Eh, de var båda på varsin pub. Och Nina tror jag, min kusins kompis. Hennes chef hade bara, du kan du faxa mig? Hon bara, eh, jag är Jag vet inte hur man faxar. Jag har aldrig faxat hela mitt liv. Oh, wow. De är så unga att de har aldrig använt en fax. Men alltså vet du, det inte... Nej fast så alltså det är inte det. common knowledge. Nej men alltså, okej jag måste inte använder det nu men ha, alltså, så att ha aldrig någonsin faxat någonting hela sitt liv Är helt Sverige. Mm. Det är det. Ja uh, I guess men faktiskt. Allt för förlovt. Jag avbröt din mod Ah uh, men Emily, han faxerade alltså var... från Sverige till olika. Ah and that was my story. Så vad du hela natten. I was released on bail. Det är helt fantastiskt. Så hela din födelsedagskväll. Hela min födelsedags mammas kväll ja. Ah oh, så det här är Underbar. Men det roligaste var att jag hade två telefoner på mig. Okej. Okay. Och um, Dina telefoner? Eller? Uh, alltså, min var en som jag hade köpt, den andra var hade jag hade. Okej, okay, basically det är en lång historia bakom den här telefonen, <laughs> men jag ska berätta. Uh. Och det var liksom jag trodde jag skulle berätta det här till de här poliserna. Oh, what, what happened? You don't know about this phone either. Jag bara, uh, jag, ba, uh. jag fick den typ uh. Men jag ska berätta hur jag fick den, för det är faktiskt rätt roligt. Mm. Så uh, jag stod vid besvarplatsen en dag. Mm. Och så um, väntade jag på min buss. Och så mm. körde jag upp en kille. Mm. Och han var, kan oh, jag I get your number behöver väl och dit. Rätt trevlig och whatever. Jag var bara, ah, kan jag i hurry typ mm. så här. Uh, slash, jag är inte intresserad. Mm. Och så. Det um, i alla fall, han stod där kanske ett par minuter Så han bara, ba, oh, can inte get your number? Jag bara, no, jag ba, I really gotta go för bussen kom Han bara, okay, are you here every day? Jag bara, yeah, I am, typ, typ whatever Jag väntar på bussen exakt här Ja, uh, tack, uh. typ Jag gick på bussen, bla, bla. typ tre dagar senare Nej, sen, just innan han åkte Han bara, find a way, typ, whatever <laughs> Gulligt, uh, han ba, uh, engagerad Ja, uh, väldigt um, Så jag bara, haha, så på bussen Ingenting mer med det mm. Tre dagar senare gick jag in i kiosken För köpte alltid en vattenflaska på morgonen Innan jag gick på bussen mm. Och så han här, kioskägaren Han bara, uh, han bara girl, typ girl with the curly hair whatever. Mm. Han bara that's you Jag bara, jag bara ja okej okay. Han bara, oh this package is for you Så var det ett paket Och jag bara, mm. uh, bara okej okay. Han bara Are you sure it's for me mm. Han bara yeah, definitely sure Han bara, I know it's you det, Girl with curly mm. hair Jag bara okej okay. så öppnade jag det Och så i den så var det en mobiltelefon okay. Och så var det en lapp ovanpå som, som det stod I told you I'd find a way Shit vad Battade engagerat du? Så alltså så han bara put in the card Så jag la i simkortet och så ringde han mig den kvällen Alltså, han hade lämnat en helt ny Mobiltelefon Bara för att du, han skulle få ta på dig. Ja, precis. Så, vet du, jag är lite imponerad? Jag. Ja, men det tölj, var ju. Det. Men jag är ja. lite imponerad. Jag vet, men det var, det var he was Grafting. Men alltså. Ja. I alla fall, vilket var coolt. Men när jag skulle förklara det här för polismannen Aha, då fattar jag. Så jag bara. Um. <laughs> <laughs> det är bara, jag brukar ta emot mobiler av reglar. Yeah, not really. Not men really. Äh, det var bara. Ah, så det där var min första födelsedag i London. helt Nej stöd. Nej Vi måste ju toppa den här ut. Jag tycker, jag tycker fortfarande att vi ska dra till Amsterdam på din fönstret. Jag vet, jag vet. Oh. Men uh, det kommer bli kul, Oavsett vad. Ja, men vi måste göra någonting extravagant. Ja, absolut. I'm up for that. Absolut. I'm up for it. Um men i alla fall det blir det blir bra typ när som helst. Ja. Vad känner du? Jag Wow. Alltså jag vet inte. Jag jag har ju sagt att det här till dig. jag tycker inte att det är någon grej. Jo, jag älskar lite. Men alltså känner inte du att det är typ så här Nej, okej. Okay. Vad? Men, men jag känner bara så här om, om man har någon att älska eller whatever Så ja men det är alla dagar på året eller? Ja men alltså jag fattar inte varför folk ska ha så jävla jobbiga Jo men allting kommer bara vara dyrare den dagen ja, Men jag men har något hemma då ja ja visst men, men alltså Jag vet inte, jag tycker fortfarande att man Det är nice men... Ja men alltså vet du vad alla som säger så kan bara hålla käften men ett... state your case då För att ett du, mm. Man gör inte saker varje dag. Visst, man älskar dem, men man gör inte roliga saker för dem varje dag. Mm. Hur ofta händer det då, for real, att alla säger ja, oh, man kan göra sånt varje dag, men den fucking do it. Mm. Fattar du, men ingen gör det. Jag yeah, yeah, fair enough. Så det men... jag säger är, valet att ta Alla ytans dag är vet, typ kärlekens födelsedag. Kärlekens födelsedag. Ja! ja. Men, men alltså Jag fattar vad du menar, men det är väl bara för att det är så här typ överhypat? Är... Ja, men absolut, alltså hallå, 100 procent. Men okej, okay, om, om vi säger så här: eh, Fine att det är kärlekens födelsedag. Men om man inte är tillsammans med någon så förstår jag inte varför man ska typ. Då skulle jag i alla fall inte tvinga, inte tvinga fram, men jag skulle inte kriga för att få en dejt eller någonting Nej. liknande. På den dagen bara för att det råkar vara Valentine's Day. Jag kriger. Oh ja. Ja, men jag uh, not me, of course. Alltså, jag menar att du är, det, jag menar bara rent i allmänhet varför ja, krigar är det okej, bara för att jag krigar inte bara för att jag är the case of uh, uh, pro Valentine. Uh. Men Vi menar uh, okay. Nej, men alltså, Alltså jag tycker inte att folk som tycker om välfärd behöver kriga. Kan jag prata? Nej, nej, det kan inte. behöver kriga för att få en liten dan utan det är bara. Alltså bara leva, alltså bara just chill. Du, vad du Jo, men varför är... varför gör du, alltså alltså du behöver inte du behöver inte gå och köpa världens dyraste diamant och bygga ett hjärtslott som är format som ett hjärta. Ingen har bett dig göra det. Men alltså, Du säger bara du vet Köp ett kort. <laughs> Nej, jag ska bygga ett gertslag. Nej, man sa vad då köper ett kort skriv lite Gör Okej, okej, okej. När var sista gången någon skrev, någon skrev ett brev med din hand? <laughs> Min hand. Nej jag förstår vad du menar med sin hand, sorry. Jag fattar exakt vad du menar Och det, du har rätt i det men, men vad jag syftar på är väl lite mer så här Om man inte är tillsammans med någon Då kanske man inte måste Bara för att i alla hjärtans dag göra en grej av det Då okay. tycker jag, vänta låt mig prata Då tycker jag som jag sa till dig om det här Att då är det roligare att och, och typ, gå på middag med sina tjejkompisar För att jag älskar mina Ja, absolut. Alltså, jag jag går hellre heller på middag med mina tjejkompisar en, att, med, en, Än med en random dude Som jag absolut inte älskar 100% <laughs> säger jag Person. Men det, det, finns en liten, det finns en liten gap där, okay, okay. om det är en kille kanske du har varit på några dejter med okay. Och han känner, vet du vad, I'm approve, you know, you're not my side chick okay. Du vet, you got potential, <laughs> vad fattar du? I'm taking you out on Valentine, vilket kan vara gulligt, det är lite här okej okay, I men let me make a statement uh. Fast man vet aldrig, ibland kan det bara vara gudigt. However, jag skulle inte gått ut med en kille på allihetans dam om det bara är typ första andra dejten och han nej, kanske bara seal the deal, det. alltså seal du vet, nej, nej. din efterrätt typ. <laughs> Vad syftar du på nu? För efterrätt? <laughs> nej men alltså, jag menar han bara actual, literally efterrätt. Okej, okay. du uh. menar att just på Valentine's? Jo men alltså, jo, så det är han vill ha. Oh, okay. Gärna Ja efterrätt. Efter i efterrätt. So, wow. <laughs> Lyssna, vi vet alla att det är absolut bästa sättet, att om man inte vill se någon sorts efterrätt, du vet vad det är, va? Ja, uh, Och alla tjejer vet vad Alla tjejer vet vad det är och alla killar borde fatta det. Men alltså, va? Du vet vad är, <laughs> jag är. <menar. laughs> jag vet vad du menar, ja. Det absolut mest effektiva sättet, Fast. om man skulle vara i en situation där potentiellt man skulle göra grej med någon, ja. är. Ja, fast jag vill bara säga en sak. Alltså, killar jag tror de har lärt sig de den här. Ni tycka om det så. <laughs> det absolut bästa preventivmedlet på jorden är att vara vad ovaxad. Eller orakad mm. Vi vet allihopa det Killar, om ni någonsin har försökt med en tjej Och hon bara nej, nej, nej, nej, nej Och du vet att hon egentligen kanske vill Tro mig när jag nej. säger Hon har inte vuxit sig Men tro mig när jag säger att jag har hört om många situationer mm. Jag vet inte varför jag blev skånsk <laughs> Men uh. Där tjejen kommer tillbaka och säger ah, men Han sa att han tyckte om dig Men det är klart att de säger det i stundens hetta Det var självklart, uh, men, alltså... självklart. men fortfarande vi som tjejer om vi vill, Du vet själv mm. du, vet, du vet själv hur många gånger vi har hört historier Om våra kompisar som bara har typ säkrat liksom, Jag ska inte göra någonting med den här människan Vid det här tillfället mm. Då ska jag se till att inte ha vaxat eller rakat uh. För då vet du att du kommer inte göra det Jo, jag vet Det är som alltså, ett extra. Ja, 100 Ett extra hinder. 100 procent. Typ som Fort Knox. Exakt. Med alligatorer. Precis. Men. Eh, kan, vi prata sagt, om, kan vi prata jag om Jag tycker faktiskt det är intressant att, eh, att Killa berättade den här. Ja ah, men det är okej okay, du vet, jag tycker inte om det helt helt helt Vad skulle de inte säga en sån situation? Förstår jag menar, de säger väl allt som krävs, eller? really guys, really Sen finns det säkert de som tycker att det där är nice Okej, okay, men då sa jag. we can leave that for the boys Varför pratar jag engelska? Jag allt vet jag inte veta. varför, bara, jag har ingen aning oh, Alltså det. det är svinjobbigt Nej, man nej men nej, man har bott här så länge, här så, länge. så, nej det sa jag, vet inte varför Blandar Ja ah, men det är svinirriterande, jag mm. gör inte det med flit Jag tror inte alls att jag är cool när jag så Nej Okej okay, ska <laughs> Men alltså mm, jag vet inte, killar. Killar, ni snackar så jävla mycket skit. Vad alltså, berätta? Jag berätta. berättar jag vet inte har alltså, du något konkret exempel För jag, jag vet, vet, vet, vet. vet jag vet vad jag tycker jag, jag, vet vet det, jag, har levt, jag har levt som kvinna i typ 29 år snart. Uh -huh. Och uh, I don't know. Det var mycket fucking skitsnack. Och de älskar att snacka om hur mycket skit tjejer snackar. Men alltså ni snackar så mycket skit, jag orkar inte. Nej, men alltså överhuvudtaget så känns det bara som att eh, kill, alltså dudes är ju bara typ, jag vet inte. Jag jag, jag Nej, Men, alltså, man, snackar, ja, men alltså, man snackar verkligen olika språk och jag tycker alltså killar som killkompisar är skitsköna. Och jag tycker man kan se det jag, jag, jag, jag jag, jag vet att man ska vara, vara killkompis Men alltså du vet vad jag menar man, När man kan prata med dem on a level som mm. en kompis Men jag undrar om de no Ever är hundra ärliga Vad menar du? Oh, som kompisar? Ja men alltså inte Alltså som kompisar liksom med det här um, The tricks och hur de tänker och allt det där Jag tror att, de, och... jag tror att det alltid finns en uh, But, Alltså helt en ärligt, tank. tänk så här Om du är kompis med en kille mm. Och han verkligen tänkte, eller alltså sa hur han tänker om tjejer, då kanske du inte skulle vara kompisman. för att N man suttar det här kan jag säga, det här säger jag från hjärtat om ni tjejer visste vad killar egentligen tänker ni, är... alltså vi alla ja uh. Men jag vet inte, jag ser absolut inte att jag vet allt Absolut inte Men jag tror att jag är mer realistisk om hur killa tänker Och vad de säger och vad de tycker om tjejer och sånt men... Än många tjejer Som jag i alla fall känner, jag har haft många diskussioner Med tjejkompisar om det här Om ni bara visste vad de tänkte Ni skulle bli mörkrädda Okej, okay, men du vet inte heller Nej men jag vet inte allt Men du vet alltså, mycket det, det, jag, Men det är precis det jag sa, jag vet ja. inte allt men jag inte är orealistisk det finns många som är naiva nej han skulle aldrig så han skulle aldrig tänka så tro mig när jag säger att tänk det värsta tänker, du kan tänka och då tar det ditt tio gånger av men, men det är värsta ska. Alltså det är de, är värsta. Inte, de är som asså alltså, alltså, men vänta vänta jag måste bara säga jag måste bara säga jag, jag, jag, jag, jag måste bara riktigt glömma men jag måste bara jag har värsta negativa uttalande okej okej okej låt mig bara vänta vad sa jag jag kommer glömma men tänk medan jag säger min grej vänta vänta vänta vad sa jag? Vad var det jag sa precis? Lyssna, kan jag bara få säga det här? Jag menar inte att... Hur fan ska jag förklara? Jag säger inte att det är någonting nödvändigtvis... Hur fan ska jag förklara det här så att det inte låter som att jag hatar alla män på jorden? Det är inte det jag menar, men Okej. ni är störiga och ni tänker jävligt skabbigt många gånger vilket inte gör att jag ogillar det så men ni måste fatta att ni är det. Okej, jag vet inte vad jag ska säga. End of statement. <laughs> oh, because that made sense. <laughs> um, kommer ihåg Ja, jag kommer ihåg nu. Det uh, bara, jag ville bara ge det ett ord, ett nyckelord. Annars kan man drömma. Jag får säga att jag papper och penna. Uh. I alla fall. Um, jo, det jag tänkte säga var att... Uh, jo, när du sa realistisk om killar och sånt. Uh. Jag tycker det som jag tjänar i jobbet ibland. Uh. Är att tjejer... Uh, make excuses För killars beteende Men okay. det är för att de är, är naiva Nej men alltså det är enkla saker Det är som att okej okay, The simple thing Att han inte ringer mm -hmm. Eller inte ringer tillbaka Okej okay? man har träffat någon bla bla Det har råkat gå uh, Andras Whatever mm. Second stage Vilket är inte sex Men kanske Något precis innan De har gjort någonting, ja. gjort någonting. Och han hör inte av sig Alltså något har liksom Tonat ner i, i själva en varför? Engagemanget i kommunikationen Och då känner man bara Okej, okay, but really Intresset har, falna varför intresset har falnat men varför För de män människorna gillar bara jakt Jag vet, jag vet Men alltså då känner jag liksom Okej, okay, men ett Nej Inget är fel med hans batteri. Håll käft, okej. Okay? Mm. Två. Han, mm. Nej, han är inte på något ställe där han automatiskt inte har sändning precis efter att ni har rätt. Alltså, Tre. Mm. Eh, han mår inte dåligt. Nej. Fyra. Um, nej, han äter inte 24 timmar om dygnet, du vet. Fattar du? Alltså. His, alltså, han vill bara inte höra av sig Nej men vet du vad det handlar om, det är 2013 Det finns 30 000 kommunikationsmedel Om en människa, det har inte med vad killen gör Om en människa men det vill jag höra vänta, inte. Vänta, vänta, vänta, vänta. Men, vänta, vänta. Jag pratade faktiskt men Om en människa vill höra av sig så kan Han eller hon, hen Höra av sig om de vill, punkt fucking slut tack men jag vill bara säga att jag inte avbryter längre utan det är Lena som är avbryterskan det där för att det tack. Här är ämnen som är Ta kalla mig aldrig avbryterskan igen okay, jag har tagit över krogen uh, uh, det är faktiskt så enkelt om han vill höra av sig så kommer han höra av sig it is really that simple men, um. men vi, vi ska vara helt ärliga Många människor vill inte se det därför att det blir jobbigt att hantera den sanningen. Mm. Och sen, det här är det värsta. Om man går ut och om man vet att det är så att om du vill göra det, kan du höra av dig Punkt slut. Det, det finns tu, tusen sätt att, att kommunicera med människor nu för tiden. Men det värsta är när man har den approachen och sen får man feedbacken tillbaka. Nej, men alltså, jag lovar, jag var bara upptagen. Jag har haft mycket att göra, haft mycket att tänka på. För då är det så här: vem försöker du lura kompis? Vi alla vet att du kan om du vill, men du vill inte. Och istället för att vara. Vuxen man nog Eller vad det nu än kan vara Att säga sanningen vad det, som ligger bakom anledningen Så ska man komma med sådana här bullshit ursäkter Ja men det är det Vet du vad, det här bullshit grejen igen, Jag ska säga varför killar snackar så mycket skit mm -hmm. För att <clears throat> Ett mm. Jag personligen och mina närmaste Och för övrigt inte närmaste <laughs> Föredrar killar som är ärliga mm -hmm. Okej okay? Och om ni inte vill vara så här brutalt ärliga mm. så finns det sätt att visa dina avsikter, okay. Era avsikter ska säga. Uh. Alltså typ om man är nu med en tjej bla bla om man, om man har härlig vibe och det är nice och ni flowar och hela den här grejen. Mm. Och det är enkelt att du vet, visa vilken riktning man vill ta. Mm. Ett, du vet jag vill bara chilla med dig softa bla bla. Två, du vet I just want to hit it and quit it. Mm. Fast det behöver inte vara så här blunt att säga lyssna det kommer bara vara hit it and quit it grej, utan det kan vara blir väldigt sexuellt snabbt Och sen så vet man det mm. Men det finns de här som snackar så mycket skit Och bara um, Du vet du, du är annorlunda Och du är så speciell Och man kan softa med dig Man kan verkligen prata Och man kan du vet, bygga upp hela den här grejen Och I'm sorry, du vet, tjejer är emotional mm. Och man tar, man tar väldigt mycket till sig De här fina orden mm. och den här kopplingen Som man vill göra och själva och det känns genuint för att man hör att oh, men I'm unique, du vet. I'm special mm. to him och hit och, jag vet, Whatever Absolut. Plötsligt så blir det Så switchar det till en Hit and quit-grej Men det är för att jag säger, det är bara jakten de, de säger ju vad som krävs För att komma dit de vill komma ja, men Och sen när de har fått det, även det behöver inte handla om sex Alltså fullt ut Vad nu när de vill komma till Då är det inte lika intressant längre Varför snackar så mycket skit? Och sen så de här killarna också alltså Det jag fattar det. Det har faktiskt varit många situationer och de här tjejerna jag pratar om nu är helt fantastiska. De har träffat en kille mm. och um, de kan vara alltså, douchebags, men ändå har vi fastnat för dem bla. bla. Mm. Och varför uh, varför, ah, oj, ah, varför de fastnar vet jag inte det, alltså, Jag tror det är en utmaning också för tjejen. Mm. och liksom det, är lite så här, det blir en ego-grej och förändra någon. Typ. Och, precis, mm. och du vet att jag kan ändra eller han kan förändras för mig hit och och sen den här killen pratar om liksom vad han förväntar sig hos en partner och mm. vad han vill ha. Blabla bla, dit och liksom man kämpar och kämpar och kämpar. Och det blir bara en lång, utdragen grej. Mm. Men, och killen säger Egentligen jag egentligen inte är redo för förhållande alls. Bla bla. Man låter det vara. Mm. Plötsligt mm. så ser man att den här killen har hamnat i ett förhållande Alltså med någon som är helt emot allt han någonsin sa. Mm. För att de snackar så jävla mycket skit Och alltså lyssna Helt ärligt talat, det är klart att det tjejer också Snackar mycket skit Du får komma kommer att säga vet. så mycket saker om det vi säger nu Och jag vet att det kommer komma mycket åsikter Och det är klart att tjejer kan snacka jävligt mycket skit Men, men det är jag personligen Jag kan inte tala för dig Monja Men det är jag här. Inte stör mig på men som jag verkligen ogillar Det är människor som Som kämpar så mycket för någonting Inte ärliga med sina avsikter oh, Sen när de får det de vill ha eller whatever Så, så är det inte intressant längre Eller så, så ändrar man sin approach helt och hållet Som att det aldrig fucking har hänt från första början Vilket är så mycket bullshit mm, Och det värsta är När man Nej, det är många tjejer också igen. Som inte ens har varit intresserade i början alltså, Asså. jag snackar noll. Jag snackar noll. Men, men noll de här killarna. Gånger, noll gånger, noll gånger, noll, men de här handla. killarna kämpar ivse. Alltså jag snackar typ, ringar varje dag smsar, Whatsapp, Facebook, Instagram, kik, You name it. this <laughs> there. fattar du allt ah. skype. Alltså tango Viber oh, oh, all MSN even, fattar du, oh. hotmail, google Äppna all upp MSN igen för, för, att, för att, att skriva dem Ja jag vet, alltså allt uh. När de väl får den Och liksom då har okay, De har liksom de har marinerat Marineras tjejen Marinerat mamma i, uh. i månader Och när den här tjejen nu är redo Att bara, hej, let me poof up uh. <laughs> Jag älskar uh. mina grejer <laughs> Så, nej vet du vad, hej då, Jag ska gå ut genom dörren, säger de då Och de har bara, Så, really? Det är lägsta formen av av social, mänsklig kontakt Det du precis beskrev Alltså det är då man bara Vi, där uh, Alltså, I don't know Men, uh. det är bara, men vet du varför det är vi där? För att det är så jävla fekt. Då tar man liksom inte ansvar för sitt beteende överhuvudtaget det För att lyssna, fair enough Alla människor kan vara intresserade av någon Det kan vara tvärtom att en tjej är intresserad av en kille och sådär. Men varför kämpa ihjäl sig så länge med någonting mm. Och sen bara tagga därifrån Som inte har hänt Vissa saker och ting kan hända under, under vägen Absolut Men då måste man ändå ta ansvar för vad man har byggt upp ja. För man har ändå krigat för någonting Du har ändå liksom skapat en situation och byggt upp någonting mm. Och sen bara dra därifrån Vad, det, vad det är, din anledning är Så måste man ändå man upp Och, och, och liksom se till att man tar ansvar för det mm. yeah. det, det är så enkelt Ens beteende bara kan det bara Förvänta sig, alltså, det är ändå man, det är människor man har att göra med, och, och Det vill inte vara i en relation, tjej kille, så här, attraktion eller alla, utan det kan uh. vara i vilken typ av mänsklig relation som helst. Man gör inte så. Och mitt det är, är ofostrat Jag är väldigt, väldigt ofustrat. Alltså Mitt råd är, alltså det är en enkel grej, du vet. Alltså, vi, jag, jag säger inte att tjejer behöver du vet, konstant, du vet, whatever, alltså konstant kommunikation och. och och att man behöver prata om vart man är i förhållandet i relationen eller mm. whatever hela tiden. Utan om man märker att hej du vet att alltså hon kanske undrar hittills du, säger bara du vet, jag tycker du är cool, mm. jag tycker om hur vi pratar. Mm. Vi kan se vad som händer. Mm. Det, kan, det behöver inte vara mer än det. Liksom, mm. Om man väl kommer till någon stage blaft bla, bla, vad det jag känner för dig väldigt. Jag, vet mm. whatever, alltså. Det, om det känns sexuellt säger, det, du, alltså, du kommer. Cool jag vet inte riktigt om jag kommer känna det efteråt, men Nej. alltså bara. Det är, det är små, enkla Meningar som kan clarify mm. Jävligt mycket mm. Absolut, men killar fattar var inte det Nej. Och det är därför det blir så jävla mycket Missförstånd Och bara onödiga chaffs ja. och, bara... och sen så tror jag att det, är, för att det är speciellt här Som är en ännu större liksom, plats med Mer människor än vad det är i Sverige mm. till exempel Det finns så mycket alternativ Det finns ingen anledning att bete sig som en vettig människa Och ta ansvar för sina handlingar ja. Och liksom, do right by yourself Eller för någon annan I en stad där på 10 miljoner människor Du kan ta nästa person Men om du har någon typ av liksom vett i huvudet Uppfostran, medmänsklighet, empati Då kanske du ska sköta alla typer av relationer rätt Oavsett Oavsett om du kan dra ifrån som ingenting har hänt Eller om du kommer träffa den människor varje dag eh, På konsum liksom. Jag vet man alltså, måste, Jag vet ja Jag vet Kallar exakt inte vad du menar alltså Jag håller med dig 100, alltså 150% mm. Men det jag har märkt hittills Är att jag tror att många killar Jag alltså säger inte alla mm. De är orkar inte med konfrontationen nej Men vet du vad, gå inte in i en situation då Och, och, och liksom håll inte på och Försöka interagera mm. Med en människa Om du inte vill ha någon konfrontation uttaget Därför att människor är människor Det kommer bli konfrontationer Det kan också bli skitkul Men du måste kunna vara villig Att ta smällarna Annars jag vet, förstår jag det tror... så att du att Om du in i leken Då kan du bara fast, Chilla om på Om de vet rum. att Hej vet du vad Jag bryr mig faktiskt inte I'm just step out Och det, det är det bara så Hej du vet, Gör din grej Bli är Whatever I actually do not give a shit Jo fast Absolut Men det beror på om, om tjejen i det här fallet Har förtjänat det, för jag menar, det Om hon har gjort helt fel Ja men det spelar ingen roll i det, det jag säger, de bryr sig inte bara Nej men varför engagera sig från första början? För att de tyckte det var intressant Jo men då, det är det jag menar Om du tycker det är intressant från början, då får du ta ansvar för att Då har du, väckt, alltså, då har du krigat för någons intresse Och när du väl har fått det intresset alltså besvara... Jag vet, men det blir tråkigt det är, som att, det är som att man ser en asgod maträtt Okej, okay? ja. man värmer upp den Det luktar svingott Så ja. börjar man äta, man bara shit, det smakar som jag trodde Jag ska jag, jag, jag ska bara äta hälften så lämnar jag det. Mm. Även om maträtten var god från början, så man bara vet vad. Jag tänker inte ens kasta bort det. Jag ska bara lämna det exakt som det är. Jo, men det är det jag menar. Ta ansvar för dina egna handlingar. Jag vet men De bryr sig inte för att det bara är. Dem... Vad sa dina föräldrar när du var liten om du åt upp hälften på tallriken och sa: Ät upp allting på tallriken. Eller hur? För du har plockat på i den tallriken. Du har valt att ha tre skor på ris. Du får äta upp tre skor på ris. Det är exakt samma sak här. Om du har valt att approacha en människa och göra en stor grej om någonting och jag liksom hetsa, det hetsa upp. tallriken. Om alltså, man skulle kasta maten i mitt ansikte Och säga här det ska aldrig få mat nej, men det är exakt det jag menar Det är exakt det jag menar Om du, har, alltså, du är vuxen människa Om du har valt att, att, att gå in i någon sorts mode med en människa Då får du ju ta ansvar för att avsluta den snyggt Om du inte är intresserad Eller ditt, ditt intresse svalnar Då får du säga det på ett ja, snyggt sätt Men jag tvivlar på att det finns så mycket struktur och finess i det där Därför att människor tar inte alls för sitt beteende och de har mm. ingen, ingen empati det för att, Och det, är rolig, det här är det roligaste När det väl händer de själva ja, Så är det bofucking who ja. Men vet. så går man och gör det mot andra människor istället. Men vet du vad, det faktiskt, jag tycker också Det här är intressant för att killar mm. Har också problem att take the hint När man inte är intresserad men det är för att de gillar som sagt de gillar jakten de vill ju bara om du säger nej då vill de ju bara ännu mer tills Men få jag är jaktgrejen för tjejer I det blir bara tragiskt när tjejer gör så ja jag vet inte men, men varför blir kille... det så då för att när killar gör det blir så här really du vet han är så persistent och så alltså, I'm sorry, men det är svin många killar som vinner på persistence ja ja ja ja gud, det är ju så de vinner det fick alltså. helt stört men det är det som, Jag pratade faktiskt med någon, en kille om det här för inte alls länge sedan Och han sa till mig att det var någon tjej som hade kommit fram till honom på en klubb Och typ, ja men jag vill att du ska följa med mig hem Och han bara, det finns inget äck mer äcklande Han bara, blev lite avtänd Han bara, jag vill kunna, jag vill Jag, liksom, jag vill, vad heter det Okej, okay, men really Jo, men det var, det var hans åsikt, sen är alla olika givetvis uh. Men, men det, jag tror inte alls att äh, Att tjejer tjänar på att jaga Absolut inte Absolut inte, för det är väldigt många, få killar Som tycker att, man kanske tycker det är kul För, för, för vet inte det eh, Nej, men alltså, Frågan är, varför blir det så alltså, Varför blir det så fult för en kille? Tänk så är hon verkligen kär och intresserad och bara, Hallo, Jag kommer kämpa för det här lite, fast det blir så fult Så fort Jag vet inte om det blir fult men Jo tror... men det blir så här lite, Hallo, really, är du så desperat Ja, men det är väl alltså. Nu kommer jag säga något som folk som säkert inte Kommer hålla med mig om, men jag tror att det är lite Biologi också alltså, vi, vi, det, är inte liksom, det är inte exakt likadant ja även inte skulle ska säga det utan att få det att låta som 1800-tal Men jag tror att det finns olikheter Och jag tror att killar kanske uppskattar Att en tjej jagar dem lite för att de vill ha bekräftelsen Men jag tror att de i på något sätt vill jaga tjejer Mer än vad vi Vill jaga killar ja uh, uh, Jag vet inte men, uh, Det är bara min uh, Personliga uh, analys Det jag vill avsluta med Är nog att uh, killar kan göra det Mycket enklare för sig men det skulle kunna. Så det var efterblivna, punkt slut. Så jävla enkelt The harsh realities men ja uh, faktum är att vi ska, vi ska bjuda in någon kille och ha en sån här diskussion som blir bli intressant se. Ja, men det kommer att vara väldigt brittisk view. Jo jo, men det är väl okej. Okay. Okej. Okay. Cool, let's do it. let's do inte. it. Men ja. Uh, uh, uh. I alla fall. Apropå, uh. det du sa innan om uh, om din födelsedag, mm. dvärrstripporna, mm. jag var ute en gång, mm. och så... <laughs> det är så jävla bra! Och så... Låt mig bara notera att vi var på en klubb där de spelade in Keep på the Kardashians! Tack! Men så... De sådade blablabla... Nej, nej, nej, låt mig prata i sån från början! Vi okay. var på en klubb, det var du, jag och Amal, eller hur? Ja! Ah. Du försvann, mm -hmm. i vanlig ordning, eh, minglade runt i vad du nu gjorde, Uh, och jag har försökt få tag på dig Och de ville på spela en Kipin of Kardashian Det var Scott och uh, Robert Kardashian För er som bryr sig A.k.a. folk som har bra intressen Anyways um, Och oh, Trace Songs eller någonting. Ja just uh, um, <laughs> <laughs> Och jag håller på och för jag pallade inte längre, det var en vardag kommer jag ihåg Och jag ville typ hem Och försökte få tag på dig Och du minglade runt och gjorde massor massa andra grejer um, och sen händer det här. Hon, jag möter Monia mitt på klubben. och Hon är lite upprörd och berättar detta. Mm. Så basically jag dansade bla bla hit och dit och vibade till låtarna. Jag hade fast på några andra kompisar där inne. Och så Plötsligt känner jag något Poka mig på mitt lår Och jag bara Vad fan, fan är det jag kallar jag ner Så står det en liten man där A little person uh, A little person Och jag bara Oh really Så vinkar han ner mig Han bara typ Kom ner Jag försöker vinka nu Men ni kan se mig Han liksom Så alltså jag bara okej okay. Så jag böjer mig ner Liksom mot hans här för han säger, ah, det var trevlig, ba, ah, trevlig. Han bara hey, what up, my? Han bara you wanna dance with me? Typ, alltså väldigt amerikansk ghetto djärleking. <laughs> alla, alltså, jag vet inte om det är så ghetto, men i alla fall. Och jag bara ah, ah, show it. Ah, what it is? <laughs> och så jag, ba, jag kollar inte på min kompis. Jag bara um, jag säger, oh sorry, jag säger, uh, I can't really, no, I can't dance, but thank you. Jag säger, but my boyfriend. Vad ska man svara honom? De, ah, mahalo. Diskriminerande människa. <laughs> det har hörde fantastiskt. Alltså, han var lika lång och lika bred som mitt lår. <laughs> Det, var okay. helt Nej, men oh. det gick inte, det går inte Nej, okay. I alla fall så jag bara oh, Sorry about my boyfriend Asså, jag, jag, oh, alltså, jag vill att ni ska förstå Den här vinkningen han gav i mitt ansikte <laughs> och Framför alla som stod där Jag blev Jävla dissad Av, <laughs> av en dvärg ja. alltså, Han var han, han ascool oh, också kan, kan Han, första, han hade värsta mycket swagger Han hade sin blazer på, han bara gungade iväg Jag bara oh. Wow. Med sina små ben wow. Alltså han behöver vara på min fest Jag ville ha entré med honom på min fest Jag vet, det kändes, det kändes lite jobbigt Det kändes alltså, lite halvt, men det var intressant Jag det älskade var... den dagen, för det var dagen Munja blev dissad av ett dvär. Right, always Always a Munja hashtag Men ja, um, men, ah, i alla fall men Det var, jag var förhörigt där. också samma kväll som Amal brände, började Hennes jacka börja brinna Just det. Så Wow <laughs> <skratt> går aldrig ut med människor som ser till att ens jackan börjar brinna. Interesting! Ja, det var men, eh, fascinerande. Ja, men hallå, jag måste bara faktiskt ingen annan grej jag glömde. Mm. Jag skulle säga det innan. Mm. Tjejkompisar och killkompisar. Ja. Oh, de jag minstade. Jag skulle kunna prata om dig en timme. Okej, okay, men vi ska, jag vill bara dra över det lite snabbt. Alltså, ja. Jag... Ja. Alltså, hur ska jag säga? Det går. Det går, alltså... det går fast Om det är någon man tycker ser bra ut På någon nivå Så kanske det alltid finns en så här sexuell Varför du tjej, Tjejens perspektiv eller killens perspektiv Alltså pratar du utifrån dig som tjej um, Mig som tjej Alltså jag kan ha killkompisar utan att det Men... Är något problem Fast jag tror att Det finns potentiell Potential Jalla mm. um, För en sexuell underton Okej, men låt mig fråga dig så här. Handen på hjärtat. Mm. Av alla dina killkompisar, tror du att det är någon som skulle banga om du behövde veta vad? Ja. Du får möjlighet. Hå? Alltså, stick härifrån! Jag menar, alla. Vem skulle. Vem skulle nej, jag, vi ska inte säga vem för då kommer vi mm. på namnet och det blir fel. Det finns inte en enda karaktär i ditt liv. Får jag sidanot? Är typ det falskaste jaget på planeten? <laughs> ja. Bara... <laughs> um. Nej lyssna, det finns ingen jo. Ingen som kan övertyga mig om att Någon av dina så kallade killkompisar jo. Snälla Moni, varför inte? Varför för, skulle de många? för att det finns det här mutual respect där Alltså, respect Det, det, det är, mycket det är de, fortfarande så att du kvinnar Jo men det är mycket är man har delat med sig Det, är, det är liksom, Så vänta, om du Om du, de, oh, om du låg eh, i en säng mm. i, I underkläder Och säger kom hit jag vill att du ska eh, göra det med mig här nu, här och nu. Säg dig till mig att det finns någon av dina kikops som ska bara. Nej, alltså. Nej. Jag ska tacka nej till det. Tack, med ni tack. Jag tackar oh! er. Det, det skulle aldrig ske. Oh! <skratt> nej. <skratt> <skratt> <skratt> Det ser jag verkligen så jävla um, Nej, Jag ju, tror inte, låt mig bara state vad jag tycker om det här. Jag säger så här, Får jag säger jag har jättemånga fina killkompisar men som jag säger är att de inte, är fina. inte att de inte är fina, jag och, säger bara att de ska inte banga. Jo, men det går inte. Alltså det, på riktigt det hade inte gått bara för att alltså det bara går, jag kan det går de inte. Du skulle aldrig tacka nej. Du kanske inte skulle sätt liksom, lägga det i Nej, men jag är faktiskt inte, är inte säker på att det skulle det hade ni väl tala om och när jag fan gör du? Alltså jag hade bara oh, what, what do you mean? Alltså nej. Jag köper inte det. I'm sorry, jag gör inte det. Men det, min åsikt i det här fallet är i extremt få alltså det finns några få undantag och det är typ så här, om du har, kanske eventuellt om du typ, givetvis om du är släkt med, med, med snubben eller om det möjligtvis är så att, att du typ vad ska jag säga um, typ om du har varit tillsammans med någon och det är hans killkompis. Men till och med då är det risk. I alla andra sammanhang skulle jag vilja påstå så är biologi Alltså det, ni kan inte, han kan, visst han kan säga så här, men vi vi kompisar men killen kommer alltid alltid alltid kunna potentiellt vara intresserad någon gång i en relation helst, förmodligen eller helst, men förmodligen i början så har han, så har han eh, tänkt skulle jag och svaret kommer vara ja, ja men... och det finns extremt få killar som är kompisar med tjejer som de in, alltså som de tycker är sjuit fula alltså att de skulle aldrig ens röra med med en tång Mm. Det, det sker inte. Sen kan man fortfarande vara kompisar, Man kan vara kompisar speciellt från tjejer. Vi behöver ju inte liksom locka fram den här sidan eller vi behöver, inte, vi behöver inte ta upp den här sidan. Vi behöver aldrig liksom, vad heter det, underhålla den. Mm. Men den finns där. Tro mig, den finns där. Det alltså jag är helt, det finns ingenting som kan hända med. Okej. Du har typ procent rätt Men mm -hmm det kan fortfarande det finnas en äkta och bra vänskap där. Ja, absolut. Absolut. Men det finns ändå det beror på hur man definierar vänskap för att du kommer ju inte byta om eh, byta underkläder framför din killkompis mm, som du är för sig ja, Nej, men jag gör inte Men fast inte tje, tje, du skulle ju kunna göra det framför sig kompis om det är ja om ja, um, well wow, fan om det om det, det är klart att du kan, alltså, för förstår jag menar. Det är det jag menar att ni kan ha en jättefin vänskap Absolut, men det finns ändå någon biologisk grej där. Ja, men jag alltså, synes en vänskap där man verkligen kan räkna på någon, ja, ja. och man kan sure. liksom, prata med dem om vad som helst. Och, det där är ju en äkta vänskap Jo, absolut. Men den är inte helt. Den kan vara äkta, Men den är inte helt fri från den där biologiska delen. Men här, det där kan vara mellan tjejer också fast då måste du ju vara att, attraherad av någonting för att det ska vara så Ja men alltså jag vet. Om du är heterosexuell och din tjejkompis är heterosexuell så är det ju inte den grejen. Nej men det kan finnas risker då att man att ja, ja, okay, det blir inte okej okay, inte jag på samma sätt. I'm really reaching. Ah, men uh... <laughs> försök det men nej Let's be honest now. <laughs> uh, jag ja men du och din katt. <laughs> uh, nej men jag fattar. Men alltså okej, okay. min point är nog att det kan finnas en man kan ha en riktig killkompis Oavsett om det kan finnas attraktion där Så kan man verkligen ha en killkompis Som man kan säga, det här är min kompis Alltså, det här, fattar du? Jo, alltså, jag förstår vad du säger Men, men och hur många gånger har det hänt dig Att du har tänkt att någon är din killkompis Och sen har det gått några år, eller någon speciell situation Eller någon har druckit för mycket Om, det nu är, om man nu dricker, och sådana situationer Och sen har han var du Och du tar tänkt så här, Jag trodde aldrig han skulle göra så här. Eller säga så det hänt, jo. garanterat, det hänt mig Det hänt alla tjejer mm. jag mm, jo, jo alltså Det är klart alltså... ja, jag, tror det är en som, jag måste bara berätta en rolig historia nu uh. För att det värsta som hände mig var jag hade, jag hade bott i London kanske i sex månader eller någonting. Mm. Så hade jag träffat en, en kille mm. På um, tunnelbanan Han var med sina två och, de mm. bara, och Jag kände typ ingen här och och de säger, ah oh, jag är komma ut med oss jag är på diktigt på väg hem till jobbet. Mm. Och så de, jag var ok, sure. jag hängde med dem ut och mm. så gick vi ut och hade skitkul Bla bla. Och jag han den här killen, vi blev kompisar, men jag, alltså hand on heart, jag trodde att han var så gay. Mm. Alltså på riktigt, alltså, vet, han, han, hade rörelserna, sättet han pratade, på, mm. skrattade typ hans gester, mm. alltså allt. Okej, okay? jag trodde hundra procent mm. att den här killen var bag. Fortsätt mm. så. <laughs> Alltså, ni ska se hon verkligen satte handen för munnen nu. Som att hon sa det värsta själsordet på jorden. Nej, men kör, jag vet inte. Okay. Det blir säkert skitbra. Uh, men så vad heter det? Och vi bara hängde bla bla och han gick på beyoncé konserter och så alltså när vi gick dit han kunde bara ända grej och och, han, och vet, okay. the finger snap alltså allt. <laughs> okay. Jag skojar inte. Mm. Och så en dag så jag brukar hänga hos honom blabla bla. han hade en chick eh, han som han bodde med som var skitsnygg också och jag bara det om jag bara han måste vara gay om ska vara han ska bo med den hon var så jävla snygg av wow. Och så, så jag brukar jag sova hos honom kanske två gånger så vi gästvokongre samma säng då. Ja. Ah. Mm. Och det var Kolves precis ändå så liksom la han handen så här på min midja. Och jag bara, aha. men jag bara och det är det här bara, jag menar. Men vänta lite så jag bara um, jag bara what are you doing? Uh. Så han bara oh you know I just figured it's been a while, Leba. Jag bara, but it's been a what? It's been a while We've been hanging out, Leba. Oh nee. Jag, jag bara but you're gay? Sa du det? Ja, men han trodde att han på riktigt var Vad ska jag svara han då? Han bara namna no, jag bara but, Yep everything about the way you speak the Beyonce. way Beyoncé but no I, everyone always assumes that I am blah blah, blah but I'm not ba, obviously you must have seen that I like you you as a friend du vet, alltså, jag trodde på alltså, riktigt Det där jag menar killar ni känner i Nej men asså alltså, hallå på riktigt Säg till mig att en kille du ser uh. är snackar ultra det ibland man kan bara man ba, de bara andas och man bara ba, okay really I can uh. tell uh. jag? Han men, var men men han kanske var bisexuell Nej men, alltså, nej men alltså, nej Är du säker? Jag kanske jo men alltså, alltså, jo alltså, han sa ju det men det fanns inget Vad gjorde du sätt. då när han gjorde sådär? Vi um, var kompisar så jag bara hejdå <laughs> Nej jag vara jag Va, alltså, du blev när bara han... awkward Jag bara nej men alltså jag stannade Jag bara, jag bara, jag bara, jag bara, jag bara jag är intresserad, jag är inte, vet, intresserad ja. men, Och då respekterade han det eller? Ja han gjorde det men det var bara så här lite wow. mm. Awkward Men det, det, här, det här är ju ultimata exemplet Nej det är absolut inte ultimata exemplet Jag har supermånga killkompisar som Inte har försökt ännu Nej, inte ännu Som inte har försökt Bara, bara mina killkompisar Okej okay. har okay, inte jättemånga killkompisar Jag har ett par killkompisar <laughs> Okej okay. ja, ja, Jag har inte sagt någonting Okej, okay. det är bara min åsikt jag, kan... Nej, men jag har faktiskt inte många killkompisar så Nej, alltså... Har du många killkompisar? Nej Jag känner folk Jo, jag, jag känner folk sagt. Men alltså jag snackar extremt, killkompisar som jag kan känna att... Extremt få jag skulle kalla kompisar Ja, precis De här kan jag prata med Extremt eller typ. få faktiskt Ja man känner ju många, men ja, jag vet exakt vad du menar. Men ja, i alla fall, interesting subject. Verkligen, alltså som sagt, man ska kunna prata om det i flera timmar. Mm. Men jag har haft många diskussioner med tjejkompisar som inte har sett det så som jag sett det. Och har varit helt så nej, han visst min kompis, han skulle aldrig... Okay. Och för mig, vänta, mm. för mig är det så frustrerande därför att och alla får tycka vad de vill De vill inte hålla med mig Men jag tror att problemet är att tjejer som är så pass naiva Och lever i den här världen Lurar sig själva och de hamnar liksom i de stationerna Som gör att, det blir problem för dem själva Fattar att de inte inser det här Och alla killar vet ju om det Så då är det bara de som går runt i sin lilla bubbla Och bara Vi bara kompisar Förstår du? Och det kan bli så här Det är väldigt dumt för tjejen För då är man ganska orealistisk Ja om man är så naiv Alltså I got Mm. Men vi frågar då. Mm. Tan, tan, tan. Jag hatar det här det är faktiskt avstråkigt. Tan, tan, tan, i alla fall. Mm. Mm. Så om du får en pojkvän. Uh. Uh. Mm. Lyssna. Om du får en pojkvän. Mm. Han får inte ha check om sig då. Alltså. Got you. Okej, okay, lugn. Kan vi frågan? Alltså, jag älskar den Lena tveka? Det är helt fantastiskt. Kom bara. <laughs> oh, bra helt alltså, det är bit klart bit bit bit för det första, jag är inte den typen av person som tvingar någon till någonting. Alltså, jag kommer aldrig säga till en kille att han inte får ha en tjejkompis. Fråga fråga inte vad du inte kommer säga, fråga vad du kommer säga. <laughs> wow. Okej, okay, ge ge det ett svar. Commence. <laughs> Thanks. <laughs> um... <laughs> Nej alltså det är klart som sagt Jag kommer inte tvinga honom till att Ha eller inte ha någonting men däremot så kan man ju sätta vad det är för vänskaper Och det kan vara ganska äkta men Som sagt är jag realistisk Jag tror säkert att han Jag tror till exempel inte att någon, Om jag skulle bli tillsammans med någon att han skulle ha En en kikompis en, en som man aldrig ens har tänkt en tanken om mm. förstår du men sen kan det, på, det beror lite på hur han hanterar och vad han säger och hur han pratar om det och allt sånt där. Men, men jag skulle ändå inte förbjuda. För att, vem fan är jag att förbjuda honom vem man ska vara vän med eller inte? Det är inte fråga, också. vad hade du fördrätt? Alltså att han inte har några check-ups alls? Alltså, nej, inte, nej, så är inte, absolut inte. Men, men jag skulle inte vara naiv om det. Jag skulle fatta att han förmodligen tyckte de var ganska attraktiva någonstans, liksom. till exempel. Men det behöver inte betyda att han inte ska vara kompis med dem. Mm Absolut inte, men, men Nej, vad fan Jag alltså, Vet vad det är, det är ganska enkelt Jag skulle aldrig vilja att någon sa till mig Vem jag som var kompis med eller inte kompis med mm. För jag, inte jag skulle aldrig tolerera det Jag skulle aldrig palla med och vara ett, ett sånt förhållande Och därför skulle jag aldrig göra så mot någon annan heller mm. Det är liksom, du får ju det du ger på något sätt mm. Alltså för mig så Jag tror det är bara en sån här um... Ett, mm. jag, jag är inte Skulle du, vad, vad är ditt svar? Alltså mitt svar är nog ett typ, Jag är inte omedveten om the dynamics mm. Fattar du i en vänskap Det, kan, det finns du vet, säkert Någon sorts attraktion där mm. Och jag hade förmodligen velat veta Om det hade Gått över den gränsen Mm. Mad, ah, med tjejkompisarna som uh. var där i den immediate circle uh. Uh. och um, sen så är det ju han hanterar det du vet alltså, så länge det finns respekt där för att för förhållandet uh. och att um, ja, liksom mm. att jag känner att, att våran relation tar sin plats och att mm. de får fortfarande vara vänner du vet så alltså, visst mm. men så länge man känner att jag är okej okay med det ehm mm. um, men du vet alltså om, om de brukade, du vet, kolla på DVD ensamma på natten och sånt kolla där. på filmklassiken. Ja, uh, uh. you know, all det all that bullshit. Uh. Du liksom, mm, men, uh, alltså. du, men, det är liksom, mm, men ja... fattar du, det så är jag cool. Alltså det är typ det typiskt vad det är, typ, is, men Men det ha så mycket med, med vem killen, alltså uh. person, killens karaktärsdrag tycker jag att göra. Uh. Men jag kan känna lite jag vet inte om jag skulle vilja vara tillsammans med en dude som uh, Alltså hade så dåliga karaktärsdrag Att han äh, har massa saker då, Att man ska vara misstänkt om mm. Det säger ju mycket om vem han är som människa Tycker jag Ja absolut, det är andra, de andra faktorer också som spelar roll Men, men uh, överlag uh. så hade jag velat Bara Vara cool Ja men det är klart alltså, Som sagt, Jag tror inte att någon vill vara tvingande I ett förhållande, man vill mm. ju känna att en andra person Kan vara den de, den de själva är liksom. uh. Exakt Men ja uh, Alltså, vet du, en helt annan grej. Vet du hur det känns att, att titta på eh, såna här vimmel jag, jag har aldrig med på vimmelbilder. Ja, det finns typ kanske två vimmelbilder på mig eh, i alltså sen jag så började gå ut. Mm. Jag undviker att kamerorna jag duckar, jag går därifrån för jag gillar inte att jag, jag, jag gillar inte konceptet av de där vimmelbilderna. Vet vad jag hittar mig själv någonstans <laughs> <Visst>? i bakgrunden. <laughs> jag skojar. <laughs> jag hittar mig själv i bakgrunden alltså det, det, man man det är inte tydlig till alla men jag ser att det är jag. Mm. Vad? Issta. Playheads välkomningsfest En strippklubb i Atlanta Disco. Magic City Mondays. Really? Det är, så, det, det är jag om vi säger så här gör den enda blonda personen i hela lokalen. Oh wow. <laughs> Förstår min chock när jag såg att det var jag. Hur du det? Därför att jag visste att jag vilket datum jag var där var ett tag sedan. och jag kommer inte säga datumet. Um, så ville jag bara kolla för att det kul typ Eh, och så ser jag en bild och jag bara oh, herre av alla situationer att du blir fångad på kamera på. Åh oh, wow. Ja, jag vet. Oh wow. Det är en klassiker. Men ja. Um, ja. Oh. Oh. Men så alltså, jag, jag, jag jag är så emot bilder på klubbar. Men jag alltså, jag vet inte. Jag tänker bara så här nej jag vet inte Island att inte den grejen. Och sen så är det alltid så här folk, du vet aldrig vem som kommer att se dem där. men mm, så alltså, whatever. Alltså det är så mycket stress man, När man ska börja gömma sig för kameror och Men det gömma bara... sig, men du behöver ju bara inte ställa upp för, Eller alltså det är bara, jag gör inte ja, det Ja men bra. jag ställer inte upp med den bakom. kommer Nej men, men... <laughs> Jag ska jag De jag bara inte lämna dig för Nej men ofta kommer de med fram och frågar Om vi vill vara med och då kan vi säga ja eller nej Oh bring, em right. out, bring, em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. It's hard to yell when the bat rail's in your mouth. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring out. Bring them out, bring them out. Hey. Bring 'em out. Hey. C.I.P., coming live from the V.I.P., heard the nightlife, lost life without me, most feds in the state wanna see my me, the whole city got pissed, heard he got three, that other nigga got a hip shout he not down, who said the city on fire soon as he got free, the king back now, Hold on, even know how to act now, hit the club strippers, getting naked before I sat down, Still ball, the money stacked tall in the shack now, a push a button and let the roof on the lag down, I'm on the road doing shows, put my Mac down, Miss